Bismillahirrahmanirrahim InsyaAllah pada hari ini kita akan melihat surah At-Tawbah Iaitu dalam ayat ke-20, 21 dan 22 Surah At-Tawbah, surah ke-9, ayat 20, 21 dan 22 Allah Ta'ala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Alladheena aamanu wa hajaru wa jahadu fii sabiilillahi bi amwaalihim wa anfusihim a'zamud darajatan 'indallahi wa ulaaika humul Yubashiruhum Rabbuhum birahmatin minhu warudwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim Khalidina fiha abada Innallaha indahu ajirun azim Maksudnya Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah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 mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Sungguh Di sisi Allah terdapat pahala yang besar Jadi akhirnya dalam hal ini Allah Ta'ala memberitahu tentang orang-orang yang iman Orang-orang yang hijrah Serta orang-orang yang berjihad di jalan Allah Jadi Tiga perkara ini iaitu iman, hijrah dan jihad merupakan satu petanda kepada keimanan seorang mukmin. Ini seperti mana apa yang telah Allah Ta'ala firmankan dalam surah Amfal dalam ayat ke-74 Amal dalam Surah Anfal ayat 74 Allah Taala telah berfirman "A'uz bilahi min shaytanir rajim. Walladzina amanu wahajru wajahdu fi sabiinillahi. Walladzina awa wanasru ulaika humul mu'minun hakqa. Lahum mazfiratu warizku kareem." Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah Serta berjihad di jalan Allah Dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman Mereka memperoleh keampunan dan rezeki yakni nikmat yang mulia Jadi terma iman hijrah jihad ini merupakan satu perkara yang Uh, penting untuk Diamalkan dalam kehidupan kita Kalau kita lihat dalam surah Anfal ayat 74 ini Allah bagi tahu orang yang beriman Berhijrah, berjihad Dan dia ini menjadi orang-orang yang, yang membantu muhajirin Sebab kalau kita kata Iman, hijrah, jihad Kalau kita ambil perkataan hijrah itu sendiri Bila ada Ibadah hijrah Akan ada dua golongan dalam ibadah hijrah biasanya akan ada dua golongan, Iaitu muhajirin dan juga ansar Ok, muhajirin dan juga ansar Jadi, orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan itu Ialah orang-orang ansar Bukan sahaja maksudnya golongan ansar di zaman Nabi SAW di Fatani Darussalam sendiri sebagai contoh Kalau kita nak jadikan sebagai contoh Mereka-mereka daripada luar Fatani Darussalam Yang masuk ke Fatani untuk jihad di sana Mereka ini kaum muhajirin Dan kaum asal Fatani Darussalam pula Ialah daripada golongan ansar ha, Itu contoh jadi kata Allah, mereka itulah yang benar-benar beriman Dengan kata lain, orang yang iman hijrah jihad inilah yang betul-betul beriman kepada Allah Dan kata Allah lagi, mereka akan dapat keampunan dan dapat rezeki yang mulia Mereka dapat keampunan dan mereka dapat rezeki daripada Allah Berbalik kepada surah At-Taubah yang sedang kita perbincangkan Allah Ta'ala ingatkan kepada kita tentang iman, hijrah serta jihad Dan Allah nak kita ini jadi orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad fi Ini adalah kewajipan kita Ada orang yang menyatakan tentang hijrah sebagai contoh okay, Dia kata Hijrah itu setelah pun tiada lagi, sebab Nabi saw menyatakan bahawa hijrah telah pun tamat. Okay, setelah peristiwa Fatu Mekah. Okay, lepas saja Mekah ini dibebaskan, ada orang nak berhijrah ke Madinah. Lalu Nabi kata tidak ada lagi hijrah selepas Fatu Mekah, yang ada hanya Um, jihad dan niat jadi dalam soal ini hadis ini tidak boleh dilihat daripada segi aspek um, hadis ini semata-mata macam yang biasa yang nak katakan kita kena lihat al ayat-ayat Al-Quran yang lain kita kena tengok hadis-hadis yang lain kalau kita tengok kepada konteks hadis ini sebenarnya okay, apabila berlakunya peristiwa Fatah Mekah Mekah telah dibebaskan Orang-orang musyrik di Mekah Kedika itu ramai yang masuk Islam Mereka dah mula kenal Al-Quran Mereka jumpa ayat-ayat tentang hijrah Mereka jumpa ayat-ayat tentang hijrah Yang menyatakan tentang kele kelebihan-kelebihan orang-orang yang hijrah Jadi bila mereka melihat ayat-ayat ini Ok mereka melihat ayat-ayat ini, maka mereka menjadi orang-orang um, yang uh, nak berhijrah. Misalnya, mereka lihat surah Al-Baqarah -Al ayat 2.1.8. Okey. Misalnya, mereka buka surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 2.1.8. Mereka membacanya. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Innalladzina amanu waladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, ulaiq yerujun rahmat Wallahu wafulu rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah Allah maha pengampun Allah maha penyayang Sekali lagi Allah sebutkan tentang iman, hijrah, jihad Allah sebutkan bahawa mereka inilah golongan orang yang Betul-betul harapkan rahmat Allah Betul-betul harapkan rada Allah Pahala daripada Allah Syurga daripada Allah Kalau kita nak tengok siapakah orang-orang yang betul-betul Yarjuna rahmatullah Orang-orang yang betul-betul mengharap kepada Allah Kita lihat kepada golongan yang beriman, berhijrah, berjihad Jadi orang-orang yang baru masuk Islam Yang dahulunya musyikin di Mekah Bila melihat ayat ini Hati mereka teringin nak jadi orang yang Iman, hijrah, serta jihad Itu yang berlaku Itu yang berlaku Wallahu a'lam bisawab jadi hati mereka itu agak um, Agak merasakan bahawa Istimewa sangat hijrah ni Okay Istimewa <tuh> sangat hijrah ni Wallahu alam bisawab Mereka juga buka surah Al-Haj Iaitu dalam surah ke-22 Ayat 58 Bila mereka buka surah Al-Haj Surah yang ke 22 ayat 58 dan kemudian mereka membacanya. A'uz bil Allah hajaru fi sabiilillahi thumma kutilu atau matul la yarzukan لَيَرْزُكَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْكًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ رَازِكٍ لَيُدْخِلَنَّهُمُ مُدْخَلًا يَرُضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَدِيمٌ حَلِيمٌ Jadi, maksudnya dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka terbunuh atau mereka mati sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik yakni syurga dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik sungguh dia pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk yakni syurga yang mereka sukai sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun jadi mereka ini lihat ayat ini dan mereka jadi begitu teruja begitu excited masya-Allah kalau kita berhijrah di jalan Allah kita terbunuh atau mati maksudnya belum sempat sampai ke ke apa ke destinasi contohnya Allah akan tetap bagi syurga kepada kita dan kata Allah lagi Allah akan masukkan kita ke syurga masya-Allah hati mereka itu makin lama, makin suka, makin seronok makin nak beribadah dengan ibadah hijrah makin nak beribadah dengan ibadah hijrah dan kemudian mereka juga baca akan surah Al-Hash iaitu surah ke-59 ayat yang ke-8 okay? mereka baca surah Al-Hash surah yang ke-59 ayat yang Ayat yang ke-8 Billahi mina Shayt Billahi mina Shaytanul Raja'im. Lill Fakr al Muhajirin aladzina min diyarihim. Ukhiru min diyarahim wa amwalim yabtaguun fadlum min Allah wa ridwana, wyanzurun Allah wa rasulah. Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusil dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya. Demi mencari Kurniaan daripada Allah dan keredaannya Dan demi menolong Agama Allah dan Rasulnya Mereka itulah orang-orang Yang sedikit, orang-orang yang Benar Mereka baca ayat ini Oh, hartu dan pasang perang untuk orang Yang fakir yang berhijrah Apa itu orang fakir yang berhijrah dalam ayat ini? Oh, ayat ini Menyebut bahawa orang fakir yang berhijrah Yang, yang, yang tersebut dalam ayat ini Ialah orang-orang yang terusir Tinggalkan harta benda Semata-mata untuk apa? Cari kurniaan dan keredaan daripada Allah Mereka sanggup menjadi orang-orang yang terusil Orang-orang terusil ni apa? Orang-orang yang kalau dia terus menetap di tempat-tempat asalnya Dia sama ada akan dihalau Ataupun ditangkap Contohnya macam Usama Macam Ash-Shahid Dr. Azhari dahulu Ataupun macam Nordin Maktob Ataupun nama kunyahnya Abu Mu'awis Okey Mereka-mereka ini contoh eh? Okey kalau mereka ini terus berada di tempat asal mereka Dan sebagainya mereka akan sama ada dihalau atau dibunuh Samalah macam Aiman Al-Zawahir sebagai contoh Abu Umar Al-Baghdadi sebagai contoh Abu Musab Abdul Wajud sebagai contoh mereka-mereka ini sama saja. sahaja Wallahu'alam Kalau mereka berada di tempat asal mereka Mereka mungkin akan dihalau Atau mungkin mereka kalau tak dihalau pun Tapi kalau mereka terus berada di tempat asal mereka Mereka akan sama ada ditangkap atau dibunuh ha, Ini maksud yang terusil Jadi mereka ini sanggup terusil daripada kampung Halaman meninggalkan harta benda Dah tak boleh nak bawa Harta benda semuanya masih hijrah Kenapa mereka sanggup lakukan itu? Kenapa? Kenapa mereka sanggup lakukan semuanya? Sampai-sampai kadang-kadang terpaksa melukakan hati ibu dan bapa. Bukan maksudnya kita tak nak cari redha ibu dan bapa. Memang kalau dalam keadaan biasa, redha Allah, kita kena utamakan redha ibu bapa, itu letak nombor dua atau nombor tiga. Tapi dalam situasi jihad ain seperti mana sekarang, redha ibu bapa, kalau ibu bapa tak juga faham Islam mereka tak mau juga merelakan anak-anak dia untuk menjadi tumbal ataupun um, apa ni orang panggil lilin yang membakar diri untuk Islam kalau pun mereka begitu kita terpaksa kita bukan tak pentingkan agama mereka tapi dalam situasi jihad fardhu jihad fi sabilillah ini yang perlu diutamakan ini hakikat yang kita faham daripada hukum fiqh sebab bila jihad itu fardu kifayah sekadar fardu kifayah reda ibu bapa itu fadu, aa, berbakti kepada ibu bapa itu fardu maka kita kena utamakan bakti pada ibu bapa bukan sebab aa, Berjihad ketika jihad fardu kifayah tu dia punya pahala tak besar, pahal dia, dia lagi besar daripada kita berbakti kepada ibu bapa, Dan lebih besar. Cuma bezanya, disebabkan pada waktu itu jihad fardu kifayah, maksudnya cukup ada segolongan orang yang buat, yang lain dah tak perlu. Maka kita terpaksa dahulukan yang fardu ain, iaitu menjaga ibu bapa kita. Sebab kalau tak ada, kalau kita tak jaga ibu bapa kita, siapa lagi nak jaga? Mestilah setiap orang dia ada bapa, dia akan jaga bapa dia. Itu dalam keadaan jihad fardu kifayah Tapi bila mana jihad itu fardu ain Yang lebih utama Memelihara seorang ibu dan ayah Atau memelihara Berjuta-juta ibu dan bapa Di seluruh dunia Berjuta-juta pemuda pemudi Islam di seluruh dunia Berjuta-juta kaum muslimah Di seluruh dunia Berjuta-juta kaum anak-anak di seluruh dunia Mana lebih utama Tentu yang lebih utamanya adalah menjaga maslahat yang lebih besar Menjaga kaum Muslimin yang lebih besar jumlahnya Dengan kita berjihad untuk menghancurkan kekafiran nah, Ini dalam keadaan jihad tufadu'ain Wallahu'ala bishawab Sebab itu mereka-mereka ini sanggup hijrah Terusir daripada kampung Walaupun mereka tahu kalau mereka tetap dengan iman hijrah jihad Mereka akan jadi orang-orang yang terusir kaum kafirin takkan suka dengan mereka mereka nak tak nak terpaksa hijrah mereka tahu perkara itu tapi mereka sanggup lakukannya kenapa? sebab mereka nak kurniaan Allah, mereka nak keredaan Allah dan mereka mahu menolong agama Allah mereka nakkan kurniaan daripada Allah, mereka nak rada daripada Allah dan mereka nak menolong agama Allah ha, ini apa yang ada dalam hati mereka mereka nak kurniaan daripada Allah, mereka nak keridaan daripada Allah, mereka nak kurniaan, mereka nak menolong agama Allah. Masya-Allah, bersihnya hati mereka. Bersihnya hati mereka. Mereka betul-betul nak membantu din Allah. Mereka betul-betul nak membantu agama kita ini. Sebab itu kita jangan memperlekehkan para mujahidin. Mereka-mereka ini iaitu para mujahid Sanggup hijrah Meninggalkan anak meninggalkan, suami, meninggalkan isteri Meninggalkan suami Meninggalkan mak ayah Meninggalkan kampung halaman semata-mata nak, nak mengharapkan keredaan Allah Nak mengharapkan kurniaan Allah Nak menegakkan kalimah Allah Nak menolong agama Allah Jangan remehkan mereka Jadi orang-orang musyrikin Mekah pada waktu itu Yang telah memasuk Islam Lihat ayat ini dan mereka faham pula bahawa kata Allah, mereka itulah orang-orang yang sedikit. Mereka itulah orang-orang yang benar. Masya Allah, kaum muhajirin ini adalah orang-orang sedikit. Yang tentang mereka dalam surah An-Nisa, Allah dah ceritakan. Allah dah firmankan dengan firmannya. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. وَمَن يَتَّعِ اللهَ dan barangsiapa yang mentaati Allah dan rasulnya maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah yaitu para Nabi Para pecinta kebenaran Iaitu orang yang sidikin Orang-orang yang mati syahid Dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya Mereka tahu pula bahawa Muhajirin ini adalah orang-orang yang sidikin Yang kata Allah Azza wa Jal Mereka itu nanti akan jadi salah satu Daripada golongan dalam syurga nanti Golongan pembesar dalam syurga nanti Sebab dalam syurga ada empat golongan yang Menjadi pembesar dalam syurga Iaitu para nabi, sidikin, syuhadat dan solihin. Jadi sidikin ni siapa? Para muhajirin, para mujahidin Yang dalam surah At-Tawbah Allah menyatakan Ya ayuhallazina amanu takullaha wa kunu ma'as-sadikin Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah Dan bersertalah kamu dengan orang-orang yang sidikin bergabunglah kamu dengan orang-orang yang sidikin berjamaahlah kamu dengan orang-orang yang sidikin siapa golongan sidikin ini orang-orang yang berhijrah orang-orang yang berjihad fi sabilillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim innamal mu'minunalladzina amanu billahi wa rasul thumma lam yartabu وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيهِ اللَّهِ أُولَٰئِكَهُمُ الصَّادِكُونَ Orang yang beriman yang sebenar-benarnya sebenar ialah Orang yang iman kepada Allah Iman kepada Rasul Tak ragu-ragu dan berjihad dengan hakta dan nyawa Mereka itulah golongan yang sidikin Jadi orang-orang musyriki Mekah Bila baca ayat-ayat tentang muhajirin Tentang hijrah Hati mereka makin teruja, mereka nak hijrah pada jalan Allah Mereka nak hijrah pada jalan Allah Tapi mereka nak hijrah ke mana? Ke mana lagi kalau tidak ke Madinahlah pada waktu itu alam Itu yang akhirnya Nabi SAW menyatakan tidak ada hijrah setelah Fatuh Mekah Sebab apa? Sebab bila setelah Fatuh Mekah, Mekah telah pun menjadi darun Islam Madinah pun Darul Islam Bagaimana kita nak hijrah daripada satu Darul Islam Nak menuju kepada Darul Islam yang lain Bagaimana kita nak berpindah daripada negeri Islam ke negeri Islam yang lain Sebab pada waktu itu Mekah telah pun menjadi Darul negeri Islam Dan Madinah juga telah pun menjadi negeri Islam Yang berjalan di dalamnya ketaatan kepada Allah Tak macam Malaysia ke Indonesia ke apa ke, Ketaatan kepada Allah tak berjalan Ini bukan Darul Islam ini bukan negara Islam Ini cuma negara yang majoritinya umat Islam Itu saja. sahaja Wallahu'alam islawak Sebab itu bila berdepan dengan ayat-ayat hijrah ini Mereka tak hijrah Tapi baru mereka tahu rupa-rupanya Mereka tak boleh nak hijrah ke Madinah Sebab dua-dua iaitu Mekah dan Madinah Waktu itu telah pun menjadi Darul Islam Negeri Islam Itu hakikat yang berlaku dalam hadis ini kenapa pula kita nak lupakan hadis-hadis sahih yang lain tentang hijrah bagi okay, kalau kita nak tengok tentang hijrah kita kena tengok daripada aspek yang um, aspek yang wallahu alam aspek yang meluas tak mau maksudnya kita melihat hijrah itu daripada sekadar satu aspek ataupun satu hadis semata-mata wallahu alam bisawab sebab banyak lagi hadis-hadis yang lain hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang hijrah dan kalau menurut hadis-hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa hijrah itu okey hijrah itu tetap akan berlangsung sampai hari kiamat okey hijrah itu akan tetap berlangsung sampai hari kiamat. Ha, ini kenyataannya. Ini kenyataan yang perlu kita terima. Wallahu a'lam bishawab. Okay? Wallahu a'lam bishawab. Misalnya beberapa hadis sahih daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, injra itu akan tetap berlangsung sampai hari kiamat. Okay? Hadis itu sahih daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hal ini, Allah Amin Bissawab, okey, bila kita kata pasal iman, hijrah dan jihad, okey, kita kena faham hijrah itu tetap berlangsung sampai hari kiamat. Seperti mana juga jihad fi syahidilah, okey. Hijrah ini ada dua bentuk, yaitu pertama hijrah dalam rangka uh, daripada sebuah daulah daripada sebuah daulah kafir menuju daulah Islam. Tapi anak ingatkan sekali lagi bahawa sekarang ini Pada waktu ini eh, anak cakap ni Tentang pada waktu ini Iaitu pada tahun 1429 Hijriah Pada ta tahun um, CD ini di, di, di, Dibuat Wallahu'alam okay. Jadi pada tahun ini Wallahu'alam bisawab Yang ada yang anak tahu Cuma dua iaitu Daulah Islam Kaukasus di Syesnya Yang dipimpin oleh Ahli kita yang tercinta Abu Uthman ataupun Dukat Umaruf Hafizahullah dan yang kedua daulah Islam Iraq yang dipimpin oleh ahli kita yang tercinta, saudara kita yang tercinta um, Abu Umar Al-Baghdadi Hafizahullah semoga Allah memelihara dia jadi itu yang setakat yang kita tahu ok, kat Afghanistan pun ada tapi tak berapa tersusun sikit Okey dekat Somalia pun ada tapi tak berapa tersusun sikit wallahu alam maksudnya kerajaan Islam daulat Islam tu masih lagi terlalu lemah wallahu alam itu yang ana tahu okey tapi kalau kita nak jelaskan ni pun tak ada masalah daripada daulah kufur Malaysia ke Indonesia kita ni sebenarnya daulah kufur negara yang kufur kepada Allah negara ya eh, kita bukan cakap pasal rakyat dia kita cakap pasal negara dia okey yang bertunjangkan Nasionalisme ini sanki okay. ataupun dalam bentuknya konteks yang kedua hijrah dalam kita ini berjihad hijrah dalam keadaan kita ini nak berjihad fi sabilillah kita bergerak daripada kawasan kita pergi ke medan jihad ke bumi jihad itu pun hijrah fi sabilillah wallahu alal bissawab jadi dalam hal ini wallahu alal bissawab kembali kepada surah at-taubah Allah taala bagi tahu kepada kita dalam ayat ke-20 ke ini Orang-orang yang beriman Berhijrah Serta berjihad Dengan harta dan nyawa mereka Jangan dengan harta je Mesti dengan nyawa kamu Kita ni banyak manusia Kadang-kadang tak nak bagi harta Tak nak bagi nyawa Kita nak bagi masa je Ini yang kita tak mau. Sekadar masa Bagi masa untuk semayang Bagi masa untuk solat Bagi masa untuk zakat Bagi masa untuk haji Banyak kita Cuma bagi masa Tapi Allah tak nak kamu bagi masa Allah nak kamu, nak kamu bukan sekadar bagi masa tetapi juga bagi harta kamu dan bagi nyawa kamu bagi diri kamu untuk sama-sama beriman, berhijrah dan berjihad Wallahu'alam ini yang kita kena faham dan Allah cakap jika itu mereka-mereka yang melakukannya lebih tinggi darjatnya di sisi Allah a'azamu darajatan Allah. Lebih tinggi darjat ni di sisi Allah Maksud ni nak dibandingkan Nak dibandingkan dengan seluruh manusia yang lain Darjat para mujahid lah yang lebih tinggi Sampai-sampai dalam sebuah hadis yang sahih daripada Nabi SAW Disebutkan bahawa Nabi kata Darjat Tidaklah darjat uh, seorang syuhadak ni okay, Kalau seorang syuhadak Hampir-hampir eh, nak melebihi darjat seorang Nabi Kalaulah tidak kerana Nabi itu sendiri ialah seorang Nabi. Maksudnya, seorang Nabi itu hampir-hampir saja okay, darjatnya itu jadi rendah berbanding seorang syuhadat. Tetapi oleh kerana Nabi ini ada tarikh Nabi, dia tetap lebih tinggi daripada syuhadat. Sampai peringkat macam tu, dikata Nabi, Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Ana ulangi ana tidak akan bacakan keberantum melainkan insya-Allah hadis-hadis yang sahih insya-Allah wallahu alim bissawab Jadi dalam hal ni kenapa dalam keadaan ini yang, yang peliknya kita ini lebih mengutamakan orang-orang yang pada pandangan manusia lebih hebat lebih tinggi berbanding apa yang Allah lihat lebih tinggi Kita lebih utamakan pandangan manusia berbanding pandangan Allah Memang diakui Memang diakui Bahawa orang-orang yang berilmu Iaitu para ulama' Juga lebih Tinggi darjatnya Okey Juga ditinggikan darjatnya oleh Allah Itu diakui Okey Orang-orang beriman Sesuai dengan apa yang amal yang dilakukan Setiap amal-amal ini Akan dapat meninggikan darjatnya Okey Misalnya kalau kita buka surah Al-Mujadilah Surah Al-Mujadilah surah ke-58 ayat 11. Okey kalau kita buka surah Al-Mujadilah surah ke-58 ayat yang ke-11. Allah Taala telah berfirman, a'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhallaziina aamanuu idzaa qiila lakum tafassabu fil majalis tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum وَاِذَا قِيلَ شُذُوذٌ فَشُذُّ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَقصُودُهُ Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan di majlis-majlis, maka lapangkanlah. Nascaya Allah akan memberikan kelapangan untuk kamu. Dan apabila dikatakan berdirilah, berdirilah kamu, maka berdirilah. Nascaya Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Dan Allah maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Orang-orang yang beriman di antara kita, orang-orang yang berengu, yakni ulama' ini memang ditinggikan darjahnya Allah maha teliti, Allah tengok betul-betul apa amal kita dan Allah akan tinggikan darjah kita sesuai dengannya Ok, tapi masalahnya Ok, masalahnya Yang lebih tinggi daripada segala-galanya adalah Mujahid Fisabilillah ini semakin dikuatkan lagi dengan firman Allah dalam surah Al-Misa surah keempat ayat 95 Allah Ta'ala telah berfirman أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُلِ الضَّرَارِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَدَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ wa kullu wa'dillahul husna wa faddalallahu almujahidina 'alal qa'idina tidaklah sama antara orang-orang yang beriman yang duduk tidak ikut berperang tanpa mempunyai uzur dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya Allah kata mereka tak sama Allah sambung lagi Allah melebihkan Allah melebihkan Allah melebihkan Daljat orang-orang yang berjihad dengan harta dan nyawanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan okey kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik Iaitu syurga dan Allah melebihkan ana ulang Allah melebihkan Allah melebihkan yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar iaitu kata Allah dalam ayat 96 darajatan minhu wa maghfirata wa rahmah Wa kanallahu ghafuran rahima Iaitu beberapa darjat daripadanya Iaitu serta ampunan dan rahmat Allah maha pengampun lagi maha penyayang Jadi Tetap seorang mujahid itu lebih tinggi Sebab itu dalam surah At-Tawbah itu Allah sebut Orang-orang yang beriman, berhijrah Serta berjihad Allah lebihkan darjat mereka Allah tinggikan darjat mereka a'zamudarajatan 'indallah Allah meninggikan Allah hebatkan darjat mereka berbanding yang lain Kalau kita tengok surah an-nisa ayat 55 itu itu tentang orang-orang yang duduk-duduk orang-orang yang qa'idun duduk-duduk dalam keadaan jihad tu fardhu kifayah Tapi bilamana jihad itu fardhu ain maka pada waktu itu okey kita akan terkena ayat dalam surah At-Taubah ayat 39 A'udzubillahi minasyaitonirrajim illaa tanfuru yu'adzibukum 'adzaban alima jika kamu tak berangkat untuk berperang kamu akan diazab dengan azab yang pedih okey jadi memang kalau kita nak lihat orang berilmu ini juga dia ada darjat tersendiri di sisi Allah tetapi darjat para mujahidin lebih tinggi bagaimana pula kalau darjat orang yang berilmu ini iaitu ulama ini apa yang terjadi pada derajat ulama kalau dia pula yang berjihad? Jadi bergantung kepada takwa dia. Kalau takwa seorang ulama ini di medan jihad lebih daripada takwa seorang mujahid yang bukan ulama, dia lebih tinggi. Sebab kita ini sama di sisi Allah. Yang membezakan kita ialah daripada segi takwa kita kepada Allah. Dan orang yang paling bertakwa di antara kita ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan kemudian orang-orang yang tak mengabaikan perintah Allah. Dalam situasi jihad ain, Orang yang benar-benar tidak mengabaikan perintah Allah Ialah orang-orang yang Solat puasa zakat haji dan sebagainya Dan dia tetap tidak meninggalkan jihad Tapi kalau kita solat puasa zakat haji Tapi tinggalkan jihad Kita maksudnya tak termasuk dalam kategori orang bertakwa Kita ini orang-orang yang falsik Orang-orang yang falsik Lantaran kita ini berdosa meninggalkan jihad Anda nak ingatkan kepada anda, Bukan Anda nak meremehkan golongan-golongan ulama' Okey, orang-orang berilmu. Malah kita patut memahami bahawa mereka patut menyertai mujahidin supaya mereka ini boleh menjadi orang-orang yang memberikan manfaat kepada jihad dan uh, menegakkan proses prosesnya, menegakkan kalimat Allah ini. Okey, kita nak ingatkan mereka dengan hadis ataupun uh, aqtar yang selalu mereka ulang-ulang. Okey, ulama tu. Pewaris para Nabi Ulama' tu pewaris para Nabi Ana nak bagi tahu, Nabi SAW Kalau kamu nak betul-betul warisi bagi Nabi SAW Kamu nak cuma warisi ilmu Nabi Itu sahajakah? Itu sahajakah yang kamu nak warisi? Ini yang Ana nak katakan dengan begitu lemah lembut kepada para ulama' Adakah kamu wahai para ulama' Hanya nak mewarisi ilmu Nabi SAW sahaja? atau yang perlu kamu lakukan wahai ulama-ulama ialah dengan kamu ini mewarisi juga apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta ataupun menjadi um utama dalam tidak kurang daripada 70 um operasi-operasi peperangan lagi okay, Nabi melakukan tidak kurang daripada 70 operasi dalam masa Beberapa tahun setelah hijrah Wallahu alam bisawak Bayangkan Jadi para ulama' kalau betul-betul nak mewarisi Kerja Nabi SAW Betul-betul nak menjadi pewaris kepada Nabi Warisi betul-betul apa yang dibuat oleh Nabi SAW Jadi kita mohon kepada ulama'-ulama' Kita bercakap ni bukan tentang ulama' su' Tetapi ulama'-ulama' ikhlas Tetapi mereka ini tetap tidak berjihad Kita nak bercakap kepada ulama'-ulama' ini kalau betul kamu ikhlas, kalau betul kamu berada beradibalik jalan kebenaran, Sertai kami bergabung dengan muhajir, bergabung dengan mujahid fi sabillah. Ya ayuhal ladina amanut takulillah wa kunu ma'asalikin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada kamu dan bergabunglah, berjemaahlah bersama-samalah kamu dengan gulungan sedikitin. Gulungan sedikitin ini ialah orang-orang yang beriman, bunyirah dan berjihad golongan muhajir dan mujahid fi sabilillah wallahu anabissawab jadi kita sambung lagi apa yang telah Allah katakan dalam surah at-taubah setelah Allah memberitahu bahawa darjat mujahid itu lebih tinggi darjat mujahid itu lebih agung maka Allah Taala memberitahu bahawa mereka itulah mereka itulah orang-orang yang menang mereka itulah orang-orang yang menang mereka itulah orang-orang yang menang okay. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan ula wa ula izun. Jadi kalau kita tertanya-tanya Anak sendiri daripada anak kecil Daripada anak uh, Setelah balik lebih kurang umur 12-13 tahun Anak sering mencari-cari apakah Kaedah untuk kita menangkan Islam Anak tahu kita nak kena menangkan Islam Tetapi bagaimana Anak tengok semua cara Anak tengok orang-orang tabligh buat kerja Anak tengok orang-orang sahabat-sahabat kita Dalam tabligh, sahabat-sahabat kita Dalam pas, sahabat-sahabat kita dalam abim Sahabat-sahabat kita dalam gym dan sebagainya Anak lihat Tapi anak tengok cara-cara mereka ini Tidak tidak boleh nak menangkan Islam pada anak Pendapat anak kemudian anak cuba nak fikir-fikir kalau-kalau ada cara lain anak pun berfikir, berfikir, berfikir anak tak jumpa sehinggalah Allah Ta'ala menemukan anak dengan orang-orang generasi-generasi terbaik iaitu generasi-generasi yang beriman berhijrah dan berjihad dan mereka yang memperkenalkan iman dan iman hijrah dan jihad ini kepada anak melalui kitab Allah yang mulia Al-Quran dan dan melalui sunnah Nabi SAW yang mulia serta dengan kata para ulama' yang Berjihad Wallahu'alam dari situ Anda tahu bahawa yang sebenarnya kita kena lakukan Nak menangkan agama Allah ialah Dengan kita ini beriman, berhijrah, berjihad Wallahu bisawak itu yang Perlu kita faham Nak menangkan Islam Boleh, kita kena beriman, berhijrah, berjihad Jalan dan jalan lain Tak boleh nak memenangkan Islam Kalau kita rujuk dalam surah An-Nur Surah yang ke-24 Allah Ta'ala telah berfirman Ah, kita rujuk surah an-nur surah yang ke-24 Allah Taala telah berfirman dalam ayat ke-55 ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannakum fil-audh kama stakhlafal ladina min qablihim wala yumakkina lakum dinahum alladhi rutadallakum wala yubaddilannahum mim ba'd min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikun bi shay'in la yushrikuna bi shay'in aw man kafar ba'da Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan amal salih Bahawa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia redai Dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan Menjadi aman sentusan mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apa pun tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi Allah Taala berkata bahawa dia berjanji, Allah janjikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, Allah akan betul-betul jadikan mereka ini berkuasa di muka bumi. Jadi syaratnya kita mesti jadi orang yang beriman, kita kena jadi orang yang beramal soleh. Orang yang beriman tu siapa? Orang yang beriman tu Allah dah Terangkan dalam surah ke-49 ayat ke 15 belas bila mana Allah Taala berfirman a'uz bilahi mina syaitonirajim amanu bilahi wa rasuli lam yertabu wajahdu bi wa anfusihim fi sabillillah ulaikahumussabikun sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan nyawa di, di jalan Allah. Mereka itulah golongan yang sidikin, golongan yang benar. Okey, dalam ayat ini Allah terangkan tentang siapakah orang mukmin yang sebenarnya. Kan sebab kalau kita tengok asbabun nuzul ayat ini tentang orang Arab Badawi yang mengaku beriman. Tapi Allah kata, tak jangan kata kamu dah beriman. Tapi katakan kamu ini baru muslim. Lalu Allah pun tahu apakah sebenarnya ciri orang beriman. Iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Sultan Rabu-Rabu dan berjihad dengan harta dan nyawa. Ha, jadi dalam, dengan kata lain, ayat ini jelas menunjukkan petunjuk Allah tentang siapa yang sebenarnya beriman kepada Allah. Jadi kita tengok bahawa kalau tengok balik pada ayat An-Nur, surah An-Nur ayat, ayat 55 ni, ayat 55 ini. Bila mana Allah kata Allah janji nak memberikan kekuasaan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, Orang beriman di sini dimaksudkan sebagai orang-orang okay, yang beriman kepada Allah Beriman kepada Rasul tak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan nyawa Mungkin ada yang nak membawa dalil surah Anfal Mereka kata A'uzubillahi minasyaitanil wajim Innamal mu'minun allazina idha tukirallahu wajilaskulubuhum Wada'ul yas'anihim ayatuh zaddashum imana, wala Rabbihum yatawkalun. Surah Al Anfal ayat yang kedua. Sesungguhnya mereka yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gementer hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka mereka bertawakal. Iaitu siapa? Siapa dia golongan ini allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun iaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka kata Allah dalam ayat keempat ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa manthurotun wa rizqun karim mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman Mereka akan memperoleh darjat yang tinggi Di sisi Tuhannya dan ampunan seteruski Iaitu nikmat yang mulia Jadi dalam ayat ini juga bercakap tentang Ciri-ciri orang yang beriman Dengan kata lainnya, ciri-ciri orang yang beriman Yang benar-benar beriman ini banyak Mereka ini ada darjat Di sisi Allah, darjat yang tinggi Tapi darjat yang lebih tinggi itu Milik Mujahid, tu kita kena faham Darjat yang teragung itu milik Mujahidin fi sabi lillah. Jadi dalam hal ini Wallahu'alam besok Yang mu'min yang hakka ini mukmin yang sebenarnya itu Ada banyak ciri Tapi salah satunya adalah Dia mesti berjihad fi sabi lillah. Jika kita tidak berjihad Apatah lagi dalam situasi jihad fadu'ain sekarang ini Wallahu'alam kita bukan orang yang mukmin, Orang yang beriman Kemudian ciri orang yang beriman yang kedua ialah amal, Beramal dengan amal soleh. Jadi macam yang kita tahu wallahu alam bisawam amal soleh ni banyak baca quran amal soleh solat amal soleh zakat amal soleh haji amal soleh tapi tahukah kita bahawa jihad fi sabilillah itu sendiri pun salah satu daripada amal yang soleh jadi ini Allah terangkan dalam surah at-taubah mari kita uh, tengok surah at-taubah adalah ayat 1 201 21 Bila mana Allah taala memberitahu auzubillahi minasyaitanir rajim surah at-taubah surah 9 ayat 120 dan 121 dua satu. Maka nadi ahli Madinah tiwamn hawlahum min al-a'ra' bi ayat Rasulillah. Walla yarwabu bi anfusih ma' al-nafsi. Tahlak la yucibuhum zama'u. Walla nucbu. Walla makhmasuth fi sabilillah. Walla yta'uun maut ayyadzul kuffar. Walla yinalun min adu al-nailan illa kutibalakum bihi amal salih. In Inna Allah la yudiu ajar al Muslimin, walla yunfikul nafakatan sathiratul, walla kabiratul, walla yutau, walla yaktu'una wa wadiyin illa kutibalakum dia jaziyahuum Allahu asanamaka mu yamalun. Tidak patut bagi orang penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badawi yang berdiam di sekitar mereka tak turut serta ira Rasulullah pergi berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih cinta diri mereka daripada cinta diri Rasul. Okey, ya demikian itu kerana mereka tak ditimpa kehausan, kepayahan, kelaparan di jalan Allah dan mereka tidak pula menginjak suatu tempat untuk membangkitkan amaran orang kafir dan tidak menimbulkan suatu bencana kepada musuh. Kecuali itu semua akan dituliskan untuk mereka sebagai amalul salih, amal yang salih. Okey, sungguh Allah tidak menyingkarkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan tidaklah mereka memberikan infak Baik yang kecil maupun yang besar Dan tidak pula menintasi suatu lembah Untuk berjihad Kecuali akan dituliskan bagi mereka Sebagai amalan salih Untuk diberi balasan oleh Allah Dengan yang lebih baik Daripada apa yang telah mereka kerjakan Jadi dalam hal ini Allah beritahu Tidak patut bagi orang-orang beriman ini Misalnya dalam hal ini Allah contohkan penduduk Madinah Dan orang-orang Arab Badawi Mereka ini Tak patut bagi mereka Tidak pergi berperang Sedangkan Nabi mereka pergi berperang dan nabi kata tindakan mereka tidak ikut serta mencontohi perjuangan nabi ini sebagai tindakan yang tidak menunjukkan mereka ini cinta kepada nabi. Jadi dengan kata lain kalau kita cinta kepada nabi kita kena buat apa yang nabi buat iaitu berjihad fi sabilillah. Okey. Sekadar berarak kononnya untuk menunjukkan cinta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ketika maulidur rasul itu bukan menunjukkan cinta. Wallahu a'nal bi sawab. Jadi dalam hal ni wallahu a'nal bi sawab Allah memberitahu bahawa kerana mereka itu tidak ditimpa kausan kepayahan kelaparan. Tidak ditimbu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua tidak menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang kafir. Itu kedua. Yang ketiga tidak menimbulkan bencana kepada musuh. Itu ketiga. Yang keempat memberikan infak yang kecil maupun yang besar. Dan yang kelima melintasi suatu lembah untuk berjihad. Kecuali semua itu kata Allah. Akhir okay, kata Allah futibanahum bihi amal salih akan dituliskan untuk mereka sebagai amalan soleh dengan kata lainnya okey kita ini merasakan kepayahan kehausan kelaparan dalam jihad kita ini menginjakkan suatu tempat hingga membangkitkan kemarahan orang kafir okey kita pergi ke fathoniy darussalam berperang di sana orang kafir dah marah menimbulkan kemarahan mereka dah cukup menjadikan itu satu amal soleh untuk kita kita menyerang kedutaan Amerika dan sebagainya Menimbulkan kemarahan Amerika dan kerajaan Togut Malaysia Dah cukup untuk menjadikan itu sebagai satu amal salih untuk kita Kita menyerang Amerika sendiri Menyerang Amerika sendiri mengakibatkan kerajaan Amerika marah Dah cukup Kemarahan mereka dah cukup untuk menjadi salah satu daripada amal salih untuk kita Kemudian menimbulkan bencana kepada musuh Menimbulkan bencana kepada musuh Buat mereka takut, buat mereka cedera, buat mereka terbunuh tahan wanita atau kanak-kanak mereka sehingga hati mereka jadi tak tenteram itu juga merupakan amalan soleh. Okey, memberi keinfak kecil maupun besar itu juga amalan soleh. Dan juga wallahu a'na bisawab melintasi lembah untuk berjihad, naik bukit turun bukit dalam jihad fi sabilillah atau lagi dalam operasi hutan itu merupakan satu amal yang tak dipandang remeh oleh Allah. Itu semua amalan soleh. Ah, ini yang kita kena ubah cara kita berfikir Jangan sekadar lihat, baca Quran amalan salih Zikir amalan salih, tetapi jihad fi bilillah, serta ibadah-ibadah Di dalamnya itu, kita tak pandang Sebagai amalan salih Jadi Allah Ta'ala beritahu, orang yang beriman dan beramal salih Allah akan jadikan mereka berkuasa Di muka bumi, sebagaimana orang-orang Sebelum mereka berkuasa Dan Allah akan kata Allah, Allah kata Allah akan teguhkan bagi mereka agama Yang telah direduin Maksudnya, mereka ini akan Menjalankan sistem hukum Islam dan dengan itu Mereka akan menjadi Pemerintahan yang semakin kuat Dan Allah kata lagi Allah akan betul-betul ubah keadaan mereka Kalau dulu mereka jadi mereka berada dalam keadaan takut Sekarang mereka akan jadi keadaan yang aman sentuh Kalau dulu mereka ini Nak dikejar-kejar, nak ditangkap Nak dibunuh, mujahid Faham-faham tengok macam Usama Abu Ma'awis ataupun Nurul Maktub dan sebagainya Aiman Azawah ini dan sebagainya Okey ataupun dulu Al-Syahid Musab Zakawi mereka ini dikejar-kejar mereka nak dibunuh. Lihatlah dalam penjara-penjara Torot, dalam penjara-penjara kafirin berapa ramai mujahid yang mereka tawan yang mereka bunuh dan sebagainya yang mereka seksa dan sebagainya. Okey memang kada mujahid begitulah sampai-sampai nak balik rumah pun dia tak boleh. Okey lantaran belakang pisau kalau kalau akan ditangkap dan sebagainya. Jadi dalam hal ni wallahu a'lam bisawab keadaan mereka itu takut tapi nantinya mereka akan berubah menjadi keadaan yang aman sentosa. Dan Allah beritahu mereka akan tetap Menyembah Allah tidak akan Meskutukan Allah dengan sesuatu pun Dan Allah tegaskan setelah Tapi bila mana Allah dah janji Perkara ini Allah berjanji bahawa Allah akan berikan kemenangan kepada orang Yang beriman berhijrah berjihad Allah dah janji tapi tetap kita Ingkari kita akan jadi orang-orang yang fasik Allah dah janji dah kalau kita Beriman berhijrah berjihad Allah akan bagi kekuasaan Pada kita tapi kita tak mau juga beriman Berhijrah berjihad kita tak mau juga nak dapatkan kekuasaan untuk Islam ini maka bila kita ingkar kita ini orang-orang yang fasik Allah dah janji pun tak nak juga Allah dah janji pun kita tak nak juga ha ini yang kita kita kita ni boleh dikatakan bodoh loh. Allah Allah dah janji dah Allah dah janji nak, nak bagi kebaikan kepada kita tapi kita tak mau ha okay, tapi kita tak mau apa yang kita nak kata dengan orang-orang macam ni Okey kita boleh kata bahawa mereka ni sombong sombong dengan Allah. Mereka ni golongannya fasik. Allah Taala telah berfirman dalam surah mukmin dalam surah mukmin surah ke-40 ayat 60. Surah ke-40 ayat 60 Allah Taala telah berfirman a'uz billahi minasyaitonir rajim wa qala rabbukum a'uz billahi minasyaitonir rajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal an Dan Tuhanmu berfirman berdoalah lah kepadaku Niscaya aku akan perkenankan bagimu Sesungguhnya Orang-orang yang sombong Tak mahu menyembahku Akan masuk neraka jahannam Dalam keadaan hina dina Kita sombong tak nak menyembah Allah Tak nak beribadah kepada Allah Dengan ibadah jihad Sombong kita ni Allah suruh kita, apa Allah perintahkan kepada kita? A'uzubillahimina shaytanirajim. Apa perintah Allah kepada kita? A'uzubillahimina shaytanirajim. Huwalhaillah illahu wa fadzahunu mukhlisina lahudin. Alhamdulillahirobbilalamin. Surah Mokmin ayat 65. Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya Segala puji bagi Allah Tuhan sehuruh alam. Kita patutnya kena sembah dia dengan tulus ikhlas Maksudnya kita kena ibadah sungguh-sungguh Jihad pun ibadah juga Macam solat, macam puasa, macam zakat, macam haji Tapi kenapa kita cuma puasa, zakat, haji dan sebagainya Kita nak ibadah dengan jihad kita tak mau. Kenapa dengan jihad kita tak mau? Sedangkan Nabi SAW dengan jelas Dah cakap dalam hadis riwayat Bukhari Bila mana ada seorang lelaki Datang jumpa Nabi Dia kata aku nak solat, zakat, puasa, haji, Tapi aku tak mau berjihad Lalu kata Nabi SAW berkata Kalau tidak dengan jihad Dengan apa lagi kamu nak masuk syurga Kalau tidak dengan jihad Dengan apa lagi kamu nak masuk syurga dan dalam hadis riwayat Ahmad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Hadis yang sahih Jihad itu ialah Kamu memerangi orang kafir Apabila kamu berjumpa dengan mereka Itu jihad Bukannya jihad ekonomi lah Jihad um, Apa ni Pendidikan lah Itu semua jihad Kepala paklah bodoh Ok Itu kepala orang-orang Nasionalis Itu kepala orang-orang sekular kita jangan terikat ikut dengan cara mereka. Jadi percayalah, okey, percayalah Allah pasti akan tolong kita. Allah akan pasti membantu kita. Allah akan pasti memenangkan diri ini. Okey, ini kita kena kita kena yakin. Okey, kita kena yakin bahawa Allah pasti akan memenangkan kita. Okey, janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Seperti mana firman Allah dalam surah Mukmin surah 40 ayat 77. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fasbir inna wa'dallahi wa haqq. Mak- maka bersabarlah engkau, sesungguhnya janji Allah itu benar. Okey, janji Allah itu benar. Yang perlu kita buat ialah kita ini kena bersabar. Kita ini kena bersabar. Wallahu 'ala bisawab. Sebab itu akhir dalam hal ni, wallahu 'ala bisawab. Okey, ana nak ingatkan kepada antum bahawa kemenangan itu pasti kita akan berunding. Okey, itu dah janji Allah sebab Allah dah berjanji nak membantu hamba-hambanya. Okey, itu janji Allah. Okey, Allah pasti akan menolong hamba-hambanya. Okey, janji Allah itu begitu jelas. Okey, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in tanṣurullaha yanṣurukum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu membantu din Allah Allah akan benar-benar membantu kamu, menolong kamu dan dia akan teguhkan kedudukan kamu jadi kalau kita nak mendapatkan pertolongan Allah kalau kita nak mendapatkan um, apa ni kemenangan daripada Allah syarat dia syarat dia kita kena uh, membantu din Allah dulu jadi kita kena yakin betul bahawa dia akan tolong kita sebab dia janji dia akan bagi kemenangan kita, kepada kita Asalkan kita ni beriman, berhijrah, berjihad Cuba kita buka surah Al-Muq Surah ke-67 ayat 20 Surah Al-Muq Surah ke-67 ayat yang ke-20 Bilamana Allah Ta'ala berfirman أَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ Inil kafiruna illa fi gurur Atau siapakah Yang yang akan menjadi bala tentera bagimu Yang dapat membela muslim Allah Yang maha pengasih Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu Yang akan dapat membela kita Yang akan menolong kita tu siapa Kalau tidak Allah Jadi kita kena yakin akan Allah okay, Kita kena yakin akan Allah Ha, ini yang kita kena jadikan sebagai satu pegangan dalam hidup kita. Kalau kita tak mahu yakin dengan Allah, dengan siapa lagi? Dengan siapa lagi kita nak yakin? Nanti okay, dengan siapa lagi kita nak yakin? Nanti okay. sebab itu aki okay, dalam hal ini, nanti okay, ingatlah janji Allah dalam surah Mokmin ayat 51. Dalam surah mukmin ayat 51 dalam surah ke-40 ayat 51 Allah Taala dan menyatakan dengan jelas A'udzubillahi minasyaitonirrajim innana lanansuru rusulana wallazina amanu filhayatid dunya wa yakumul ashhad Yaumala yang fa'dzzalimin ma'adziratuhum walahum l'anatu walahum su'ud Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya pada saksi yakni pada hari kiamat yaitu pada hari permintaan maaf tidak berguna lagi bagi orang-orang yang zalim dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk Allah janji Allah akan pasti menolong rasul-rasulnya dan menolong orang-orang yang beriman jadi percayalah Allah akan tolong kita Allah akan menangkan kita asalkan kita ini beriman berhijrah dan berjihad fi sabilillah kita kembali kepada surah at-taubah dalam surah Taubah ayat yang ke 20. Tadi kita dah tengok ayat ke 19. Sekarang kita nak tengok ayat 20 dan 21. Maaf. Tadi kita dah tengok ayat ke 20. Sekarang kita nak tengok ayat 21 dan 22. Allah Taala berfirman yang maksudnya Tuhan menghiburkan mereka dengan memberikan rahmat, keredaan dan syurga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Jadi kalau kita tengok tadi Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad Ialah golongan yang Yarjuna rahmatullah hmm. Dan kemudian tadi kita pun dah tengok, pun dah tengok Bahawa orang-orang fakir yang berhijrah Untuk berjihad pisah bililah itu Melakukannya sebab mereka nak dapatkan Kurniaan Allah Nak dapatkan keredaan Allah Dan kemudian dalam ayat ini Allah bagi tahu kalau kita beriman, berhijrah, berjihad kita akan dapat apa yang kita nak tu Kita akan dapat rahmat Kita akan dapat keredaan Dan kita akan dapat kunian Allah Iaitu syurga Nampak? Okey nampak? Tadi kan kita dah tengok dalam surah Dalam apa uh, Bila mana tadi kita dah tengok Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad itu Kata Allah Ya rujuna rahmatullah Mereka itu yang akan mendapat uh, Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan Allah. Kemudian kita dah tengok dalam surah Al-Hajj tadi, bahawa orang-orang fakir yang berhijrah itu, mereka itu lakukannya sekerana semata-mata nak dapatkan kurniaan Allah, nak dapatkan reza Allah, nak dapatkan dan mereka juga nak tolong agama Allah. Dan sekarang Allah bagi kepada mereka apa yang mereka nak tu dalam surah Al-Tawbah ini. Tadi mereka nak tolong agama Allah, Allah janji Allah akan bagi kemenangan. Tadi mereka kata mereka nak rahmat Allah, mereka betul-betul harapkan rahmat Allah. Allah kata dah dalam ayat 20 ni, Allah dalam ayat 21, Allah nak bagi rahmat pada mereka. Lantaran iman, hijrah dan jihad mereka. Dan kemudian bila mereka kata mereka nakkan keredaan, dalam ayat 20, ayat Allah bagi tahu dengan jelas bahawa Allah akan... Dalam ayat 21, Allah bagi tahu dengan jelas bahawa Allah akan bagi keredaan kepada mereka. Dan bila mana dalam... Waktu yang sama mereka kata mereka nakkan kurniaan Allah iaitu syurga pahala dan syurga Allah, Allah bagi tahu pula bahawa mereka akan dapat syurga ni. Syurga yang akan diberikan kepada mereka dan mereka akan kekal di dalamnya. Nampak, semua permintaan orang-orang yang berhi beriman berhijrah berjihad, semuanya Allah akan kabulkan. Nak kemenangan Allah kabulkan. Nak keridaan Allah kabulkan. Nak rahmat Allah kabulkan. Nak syurga kuniaan Allah Allah kaburkan Jadi apa lagi yang kita mahukan? Okey Apa lagi yang kita mahukan? Sebagai penutup Kita lihat firman Allah Dalam surah Az-Zumar Dalam surah Az-Zumar Iaitu surah ke-39 Iaitu dalam ayat 73 Okey dalam surah Az-Zumar Ayat 73 Okey Iaitu apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa Orang yang bertakwa ini apa? Orang yang memiliki tiga ciri Yang pertama mereka lakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka Yang kedua mereka meninggalkan apa yang Allah larang mereka lakukan Yang ketiga mereka berhati-hati dalam perkara-perkara yang syubhat. syubhat Jadi ini tiga ciri yang perlu ada kepada orang bertakwa jadi kalau kita nak jadi orang bertakwa kita kena laksanakan semua perintah Allah. Solat perintah Allah laksanakan, puasa perintah Allah laksanakan, zakat perintah Allah laksanakan. Jihad fi sabilillah, berperang fi sabilillah juga perintah Allah. Laksanakan. Baru kita ini akan jadi orang-orang yang bertakwa. Aku yang akan Allah berikan kepada orang yang bertakwa. A'udzu <tuh> billahi minasyaitanir rajim. وَصِيقًا الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم, وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تَبَوُّؤُكُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تَبَوُّؤُكُمْ كَانَ خَالِدِينَ Wa qalu alhamdulillahi alladhi sadqa na wa'adahu wa awrasana al-ardh wa awrasana al-ardata natabawwa'u min al-janna natabawwa'u min al-jannati haythu yang bertakwa kepada tuhannya dihantar ke dalam syurga secara berumbungannya Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, yakni kepada syurga Dan pintu-pintunya telah dibukakan Penjaga-penjaganya berkata kepada mereka Kesejahteraan dilimpahkan ke atas kamu Berbahagialah kamu, maka masuklah kamu, kekal kamu di dalamnya Dan mereka berkata Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami Sedangkan kami diperkenankan menempati syurga ini di mana-mana saja yang kami kehendaki Maka syurga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal Jadi ingatlah kalau kita bertakwa Allah akan masukkan kepada kita ke dalam syurga Pintu-pintu syurga akan dibukakan Penjaga-penjaga syurga akan berkata kepada kita Berbahagialah kami Masya Allah Bahagia kita Dengan beda dari Makanan-makanan yang indah Makanan-makanan yang enak, buah-buahan yang sedap Minuman khamar yang tidak memabukkan Sungai daripada susu, sungai daripada madu Istana-istana syurga, pelayan-pelayan syurga yang akan melayan apa sahaja kehendak kita Masya Allah Kata mereka Kekallah kamu di dalamnya Kan Kita tengok tadi dalam surah Taubah Ayat 21-22 21, 21 22. Okay, Kita akan kekal dalam syurga Dan kata Allah Lagi segala puji bagi Allah Yang telah memenuhi janjinya kepada kami Kita akan kata segala puji bagi Allah Yang telah menunaikan janjinya kepada kami Kan Allah dah janji, Allah akan bagi syurga kalau kita beriman, berhijau, berjihad Sekarang nanti kita akan cakap perkara yang sama nanti dalam syurga Segala puji bagi Allah yang telah menunaikan janjinya kepada kami Allah benar-benar akan tunaikan janjinya Percayalah Okay Wallahu a'lam bishawab. Ingatlah syurga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal Kalau kita nak dapatkan syurga Itulah sebaik-baik balasan bagi Allah dan itu cuma untuk orang-orang yang nak beramal nak mengabdikan diri kepada Allah. Jadi kalau kita betul-betul nak mengabdikan diri kepada Allah, abdikan diri sungguh-sungguh dengan kita ini tidak sikap, bersikap memilih-milih. Satu ibadah kita nak, satu ibadah lain kita tak mau. Contoh, jihad kita nak, tak eh, jihad kita tak mau. Solat kita nak. Puasa kita mau, hudud kita tak mau. Tak boleh begitu. Wallahu a'lam bis terimalah al-Quran sepenuhnya, terimalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya. Hiduplah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang siangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menguruskan negara, membuat urusan-urusan dakwah dan berjihad fi sabilillah serta dalam waktu yang sama menguruskan keba kebajikan anak isterinya. Sedangkan malamnya Nabi isi dengan istirahat, solat, untuk tak kepada Allah. Kan lengkap hidup Nabi, hidup kita macam mana? Tak nampak ada kekosongan. Nampak kan? Hidup kita ni ada kekosongan. Kita tak berjihad visa diilah. Itu kekurangan kita. Walaupun Nabi saw sampai di situ saja.